Al-Rahman al-Rahim al-Hamdullilah i rumbi lalemin wa salatu wa salamu ala nabina muhammedu wa ala alihi wa sahabihi e gjmaidu e më bërë Mbetum i marë fjallë të autorit kur të regon se cilat prej papastërti ve tolerohen apo letësohet qështja tyna edhe vazhdo në thotë one etheri isti gjmarin bime hallihi edhe tolerohet apo letësohet qështja e gjurme të papastërti ve të papastërti ve çë mbetën pas istigjmarit, pa pastrimet me gur, nëse mbesën në vendin ku bëhet pastrimi. Po pa, në vendin ku bëhet pastrimi, pra në vrimën anale. Qëllimi me istigjmarin këtu është istigjmari shariatik. Kjo është i lehtë shumë pa pastrime me gur. Ço'sht i lehtë shumë pa se i ka plotsu kushtet. Dësaj, për sa i përket këtyre kushteve kemi fol, pra kur kemi kemi marrë temën e stingjas, pastrimet Prej jashqitjeve Pra nëse plëtsohën kushtët Atër Gjumë që mbesin Pasë pastrimit me gur Në vendin e pastrimit Këto gjumë Pra tolerohën edhe letësohë qështja tyra Pra arsye se Pastrimi i vendit Pra ku del e, Nevoja apo jashqitja Nuk pastrohet tërësish veç se me uj Pada i këto gjumë që mbetin Masit se gjmorit pa ato falen edhe tolerohen. Argument për këtër se është saksoar për i pejga meri sallallaha që a ishtë mjaftuar në pastrimi prej urinës dhe jashqitjes se madhe, është mjaftuar vetëm me i stijgmarë, është mjaftuar vetëm me pastrimi me gurë. Andaj në bast e kësaj, nëse njeri ju falët, pra ka marrë abdes, ose përre se me marrë abdes, pra ka, është pastru me gurë, pastaj po mërë abdesë dhe falet, atër namazin i ti është i saktë. Edhe nuk thuhët që kë njeri e ndekat gjumë të papastërtisë. Këse këto gjumë që mbesin, prajnë të toleruara nëse mbesin në vendin e tyre. Gjithashtu nëse njeri e falet duke e bartur një përson i cili është pastruar me gur në form të, të, të lishma se fetare. Po ka bëjë stegjmor shëriatik, atër edhe kjo është e toleruar dhe namazin është i s Për fjale të autorit, për për thëtë bime hallihi Nëse gjurën besin në vendin E ti, pra në vendin e tyre në, në vendin e istiqmarit Pra kështë bërë pastrimi me gur Për kësaj këptohet Për këture fjale, ose këti kështë të djetarit e, Autorit alam shraht Këptohet që nëse Këto gjurën e, e të i kalojnë vendin Atër nuk tolerohen Edhe nuk falen Pra do të pastronë Për shambullë nëse njeri jo Djersitet ela pasuar gjerës së bashku me gjurmët e papastërtisë që kanë mbetur ditë vendi rrijdhin edhe e kalojnë vendin edhe për shembull i bën i bën të papastërta rrobat e, e mbrëmshme apo rrobat e jashtme apo trupi pa po pjesë anësh vrimës anale që janë atër këto sipasialet e autorit nuk tolerohet nga se kjo e kë janë kë kaluën vendin ja do të gjithësisht pastrohet Gjithashtu për i fjallëve të autorit kuptohet që i stegjmari, pra pasrimi e gurë, realisht nuk pastron. Edhe gjumë të ti janë të pa pasrëta. Që në besin mirë, po, këto gjumë tolerohen. Pra, nuk merën parasysh, edhe në dohën nëse jenë në vendin ku është bërë pastrimi me gurë. Ose në, vend, vend, në vendin ku ka dalë pa pasrëtia. Mirë, po, mendimi i saktor që nëse i stegjmari plëtson kushtet, Atër, pra, nëse pastrimi më guri plëson kushtet, atër e lagarite që është pastrus Argument për këta është se përgamerje, se onë thomë, në lidhje me ashtin Edhe bajken e kashra, ka thonë, inë në huma e la ju ta herani Këto dyja nuk të pastrojnë Pa adi se e ka zingjirin e mirë Kërë po thotë për janë thomë, këto dyja nuk të pastrojnë Atër të regonë se istishmarit për pastrimi me gjërat tjera Përveç këtyre dyjave Pa për gjërat që atë ja të pastronë, pa ato gjëratë të pastronë. Në basë të këti mendimi, që është mendimi maj sakt, nëse dhe hëndjumë të istiqëmarit e kalojnë vendin e tyre, për shambullë që është tamë, nëse një riu djersi dhe të pasaj rjedhë djersa ti edhe bje, pra këto gjëmë bje në robat e ti, atër ato nuk logaritën pa pastrëta, ka se istiqëmarit është pastr, pastrusë. Mirë, pa, është lejuar edhe leçsuar për durimin e stigmarit në vënë të ujit që si leçsin për umetin, pas ulësin për umetin. Pra këto janë dy çështje që autori po pra, ndosht asoj që kemi marrë ndjesën kalumdhë kësaj që e morëm tash, thotë se janë dy papastërti që janë të falura ose toleruara. E para është gjaku i pakët, po pra, gjaku i papastër që në sasi të vogël që dal për një kafshë të pastër, dhe e dyta gjurmë e pastrimit me gurr nëse janë mbesën e vendin e tyre. Dhe prej fjalës të autorit kuptohet që përveç këtyre dy papastërtive nuk tolerohet, edhe nuk falet asnjë papastërti nëse në sasinë të vogël. Për shembull, nëse marrim të vjellurën, atë nëse në sasinë të vogël nuk falet, nuk tolerohet, apo urinën, apo jashtjet e kohëve të tjera e kështu me radhë. Djetarët në raskësoj meseli ki ka ndonë disa mëndime. Mëndimi parë i djetarëve është pa pas të rritit nësë janë sasit vogël në asnjë ras, as një rrasa, as një rrëthon nuk tolerohë nuk, nuk falë. Mëndimi dytë është mëndimi dhejbët hambeli si pas shqelimit që e tha më lartë. Dhe mëndimi treti djetarëve është pa pas të rritit nësë janë pra nësë asit pakët në dvogël tolerohën dhe jethë sallojë të, të papastëtis. Pa prejasht. Ky është mendimi e bohanifës Allahu më shrofët, dhe si mendim asakt e ka dhënë shejul Islami ibn Teimi. Sidomos, ë, çështojnë nëse papastëtia është me ato që disa prej njerëzve ose shumë prej njerëzve janë sprovuar me to ose nd kaluan, kanë qenë sprovuar me to siç ka qenë për shembull, jashtëtitë e miut, jashtëset e miut, po kan pasur po më në për shtepik nd kaluar. Ose ngjashëm me këto donkohon ko vështësi shumë që njeriu pasaj më ndaj gati pa mu kujdes edhe saor që shat pa pastrit të mendve, po jashtet mendve të vogël ose të mëdha me, me, me më mundum me pastru. Nga sa donkoh krijon vështësi për njerëzit. Allah subhanahu wa taala në surën Haj 978 ka thonë umma j'alaj aleikum fi dinin min haraj. Allah nuk e ka bërë juën ndonjë vështësi në feën e juaj. Po ashtu edhe ata pronarët që kanë kofshëlat i përdorin, po i përdorin shumë. Qysh qysh në rastin ata selet kanë gomer shumë që mbajnë për po shembull. Donohun ata aty atë kanë vështirësitë më të më mërujt prej jashtëtitëve të gomerve në çdo gjë, po të shoftë në sasinë të madhe se sasinë të vogël. Prandaj saktë, mendimi saktë është mendimi e bohanifes Allahu shroft dhe shehul islami ibn te mi nga se ne nëse gjikojmë se këtu gjëra jënë të papastrëta atër ose duhet të themi që nuk dohet të tolerohet atë falet sësia e pak të tyre sësikur si se urina edhe jashtitja madhe se si që kanë thënë disa djetarë ose duhet të themi që e, tolerohet sësia e pak të e jashtitjeve qëfar doloj jashtitje qoftë, edhe mos me bo dalim e si jashtitjeve, nga saj që thot ka dalim për jashqitja për jashqitja dhe se vërtet pa pasërtia për i pa pasërtis, ma e mirë me thonë a që sa të ka dalim pa pasërtia për i pa pasërtis këtë mesilë po pra, të disa tolerohet sa si e pak të, të disa jo a i do të mesilë argument dhe për këta nuk ka argument mirë po nëse dikur së atë argumenti për këta është vej pra sahabeve cëllet jenë fal me robat e tyret që i kam pasur të gjakosura po pra, të pa pasur ta me me gjakun për shkakt plagëve që i kanë marrë gjatë betejave. Ashtu siç kemi thënë më parë se na kalon kë, nuk është argument për këtë meselë. Përkundrazi, këto vepra ve sahave është argument për një meselë edhe më të madhe, më thelbësishme që tregon se gjaku i njeriu është i pastër. Prandaj, prej gjithashtu prej papastërtive që tolerohen poshakse është vështirë që të ruhemi prej tyre. Është rasti kur dikush ka salasul bol që shihon arabisht pa po çik eh ka urinën pa vullnetshëm. Pacienti urinën e dal pa vullnetin e tij. Edhe është provuar me këtë lloj eh gjoja ose kë, ose këtë lloj smundje, edhe ai, siç e dim, do të ruhet sa so më shumë që eh do të hanë urinën mos mos përnda dhe mos merren në rrobat apo trupin e tij. Mir po nëse bie ndonjë sasi e vogël, është vështirë që më urrit për isaj, pra i mruhet sa so, ka mundësi, mir po nëse Nisa si e vogële, sa i bje në roba Apo në tropa, aje tolerohet Pra falet Edhe dohën e ka në regullë namazin Pasaj autor i thot Vala janë gjusul a ademi ju bilmaut Njeri ju nuk bët i papasër Për shkak të vdekjis Pra kështë Që ofta i njeri Po pra, besimtar Apo ju besimtar Ma shkolla, po femër, i vogële, po i mad Nuk bët i papasër pro trupi ti për shkak të vdekis. Argument për këto mund të përmenëm përgjësimin që ka orë në fjalë të pejga meri sa në som që ka thonë i në lajen gjus. Vërtet, besimtari nuk bët i pa pasër. Po ashtu, pejga meri sa në som për personin cilën e ka rëzuar kafshat ti po gjatë hajgjët në heram ka thonë i kësilu hëbimajnë më sidrën, lajeni me uj dhe sidrë. Po ashtu i ka thonë në tyre në grave cilat e kanë larë edhe kanë pasru vajzen e ti që ka vdek i kësil në hëtë telatën au këmsën au sebaën au ektara mi dhalik e në raajtun në dhalik la në tri herë, pes herë, shtat herë ose ma shumë nëse e shene që është të nevojshme me la Argumente, pre këtyre haditha është se e, këto haditha të regojnë që trupi vdekurit nuk është i papasër se skur të kështë jeni pa, i papasër atë nuk i kësh Sigurisë rasti i çanët, pra çanën edhe në seloni me herë nuk bëhet i pastër, nuk pastrohet. Po pa ashtu edhe trupi i vdekurit, pra e, për shkak të vdekjes nuk voti pa pastër. Prandaj sigurisë mos të kesh posa ndikim larja e trupit të vdekurit pra gjinazës që me lau pra me me bë me me bën gosël lahar urdhërimi për gosël do të ishte një gjë e pa kuptimt. Mir po ka ndikim domthon se e lan Dohën e bënd pasër Sikur se që kur lë atë i gjalli Dohën jo që vdekja e bënd atë atë pa pasër Nëse thuhet Që këtu argumende që u përmenin Më lartë janë të qarta edhe dukshme Pra kuptimi tyro është i dukshëm Sa i përket besimtarit Që dohën besimtari nuk bët i pa pasër Kërë vdes Pra trupi ti nuk bët i pa pasër kërë vdes Mirë pa sa i përket më shrikot si komo si komo si thuhet se ai nuk është nuk bëhet i papastër ose nuk është i papastër kur Allah subhanahu wa taala thot në surën Toba ajetin 28 28 inem al mushrikun najes vërtet i dëgjuarit janë të papastër por gjithë ndaj kësaj ose qëllimi i papastërtin këtu është qëllimin kuptim po jo jo papastërti fizike me fjalët më kuptimore abstrakte por argument argument proktor është se Allah subhanahu wa taala muslimani ja ka lejuu të martohet me gratë e ithtarëve të librit. Edhe me hongrushimin e tyre. Ato simbo tho ato e përgaditën e prekën me dorën e tyre. Madje edhe burrit siç di, pra, e dim pran burri musliman e prek gruan e tij. Besoj edhe nëse është prej ithtarëve të librit. Edhe nuk është transmetuar pra asnjë urdhë që në këtë rast do të mulo, do të mopastru. Prandaj kjo është mendimi i saktë. Pra, pa çellimi pa pastërinë në këtë tahet është pa pastërti kuptimore, jo fizike. Disa djetare kanë mëndimi që kur të vdes jo besimtari, a i bëti pa pasër. Dhe kanë argumentu me disa argumente. Pejtynë është ajeti që e lezumë më lartë. Pra ajeti, thonë, tekstualisht që më shriku i djetarështë i pa pasër. Argumente dytë është kuptimi hadithit që e lezumë më lartë. Pra që besimtari nuk bëti pa pasër, pra kuptimi bëje që jo besimtari bëti pa pasër ose do të hanohtë i papastër. El argumenti i tretë kan thonë se ai nëse vdes siç e dim nuk lahohet xhenozja e tij. Përderisa nuk lahohet, atëherë kjo tregon se arsyeja pse nuk lahohet ai është që, do të thon, trupi i ti tij ose vetja e tij është e papastër. Dhe përderisa një gjë është në veten e saj papastër, atëherë nuk lahohet nga sa kjo nuk i bën dobi. Nuk i kur fa dubi e sjell kurfar dobi që është në pronëmrosën ose e para në mrosën më lart të çanit mirë, më po, kë mendim është refuzuar ose prandaj të tjerë u kanë këmbëpërgjithsuar me faktin se qysh tha më lart pa pasrtia ndaj aty që u përmend është për çellim pa pasrti në kuptim. Po shkaqt argumenteve që i përmendëm më lart që tregojnë se e, pra trupi i ju besimtarit është i pastër. Po ashtu, në sipërkët kuptimit e hadithit që ngan thon, inel mu'min elajun xus, vërtet mu'besimtari nuk bati pa pasrtë që kuptoose. Veshëmtarja është pa pa pa e papastër pa kuptim, është papastëti kuptimore. Në një etapë apo sikurse te ajete, dorasoj për këtë fakt të pse ai nuk do të nuk lahet ose nuk bëhet gusel, por arsyesa e pastrimit ose larjes së vdekës është ndërim. Edhe jo veshëmtarin nuk është një, një nuk nuk nuk ka është vendi që ose nuk është për xhorave që do të ndërron. Pasaj autori thotë valim iletun, Edhe ato kafsh Ose ma mirë me thonë gjëra Që kanë gjak që nuk rjedhin Edhe do me thonë që kriohen Apo lindën prej një vendit pasër Po që në gjak që nuk rjedhin Për që edhe mërë që kur në bytën ose kërë plago ose nuk jo redhë gjako. Pra aktori këto për i këshëzën këto dy kushtë, e parë është që me kanë kafsh ose krijest që nuk redhë gjako i saj, edhe e dytë është që me u kriju ose me lindë prej një gjëhet pastër. Pra këto kafsh ose këto krijesa nuk bëhën të papastër ta nësë ngordhenë përveç se so, nuk do të kemi pasur në siguri, atëherë themi që më parësor është ato të logaritën të pasertat dhe gjatësitë e tyre. Për shembull për këto i kemi insektet të ndryshme. Pra, ë brumboid ose bubrëcat, llojit të ndryshëm të insektëve akrepat, për shembull mushkonjat, tartarbecët, karkaleçet e kështu me radhë. Për shembull, nëse ni brumbullbihen në një ujë dhe Gordh atë, uji nuk boti pa pastër. Gasa e llogaritë që është i pastër. Sa i përket vozëkut që kanë hadithe, paqë është një lloj harduce e vendeve të kanë kokë shkretira kështu më radh. Imam Ahmedi ka thonë se ai ka gjaxh i cili rrjedh. Në përdej sa ka gjaxh i si cili rrjedh atëherë edhe do të thonë kursira e, e tij llogaritë që është e papastër. Po pa ashtu, sa i përket miut. Pra miu edhe pse është krijes e vogël, ka gjaxh që donk kur të mbë dot sa kur të plagosi rrjedh prandaj edhe ngorsira e miut llogaritë që është e papastër ajo që kuptohet prej fjalës të autorit kur po thotë mutawalliden well ose mutawallidun well min tahir që ka është krijuar ose ka lindur prej një gjë të pastër ka buru prej kësaj kuptohet që nëse është krijuar prej një gjë të papastër atë është e papastër edhe në sorthë insakt edhe nëse ka gjaxh që nuk rrjedh mirpo është kriju për njëgjejët pa pasrë, të hajologaritët e pa pasrë. Këmë ndimë bazohet në atë që e kemi thonë më, më alartë se pa pasrëtia nuk shëndrohet në pasrëti për mes procesit e istihalis, për shtëndrimit. Birë pasaj përket, mendimit aty djetarëve që thonë në gjasetit për nëndyrësira bët e pasrë për mes shtëndrimit, atërë thejme që edhe ngërsira këtyre insekteve ose kërëri q eh ose krijesa që nuk kanë gjak që rrjedhin, llogaritët që është e pastër, edhe nëse krijohen prej një gjëje të papastër. Prandaj sipas këtij mendimi, nuk është kosto që patjetër ato të jenë për llogaritë të pastra të jenë që krijohen prej një burimi të pastër. Për shembull, nëse një brumbull <coughs> po pra rritet edhe zhvillohet në nevojitore po nevoja që është atë, që shkanë që e nevo nevojtore të të nëherë që nevoja ka që e në të të dhe ka pos raste që ka pos krim bëha vëse dohon insekte tjera që i unë kriju për omë natë pa pasër ti. Si pas me thejbet ato logaritën pa pasër të, se i unë kriju për një gjetë pa pasër. Por, kanë kan linda të, kanë, i unë rritë dhe i unë zhvillu për atër. Mirë, por, pa si pas mendimi tytë, ato logaritën që janë të pasër të. Pasa e autorja vë thotë, vë bëllu ma ju kellu lehmuhu vë rothuhu. <coughs> Gjithashtu, urina dhe jashqitja, bajga e kajzve që jo hajtë mishi. Pra, është e pastrë. Kajzve që jo hajtë mishi, përshamull devet, lopet, delet, le, lepojt, et e tjera. Argument për këtarës e përgamerit, alësëm që shkohën në hadithën, që shkuat, pa është historia atyne që shkuat në urani njën, Po që kanë posë një lojës mundje Edhe kanë shku të pejga meri sallallës Pra transmituar të hadithit të muslimi Edhe kanë pra, Klima e medine si kanë mundu shumë Përja samë i ka urnu që me shku Të ndevet që jënë bledh Pizekatit pi njerëzve Edhe me pi Qumështin Edhe urinën e tyna Edhe përja samë pasaj nuk e ka urnuar Që me i pasru anet Pasi që të pinë për i qumështit, ose urinës e tyre. Pra ndaj, se kur të keshë qenë pra urinë e tyre pa pasër, atër për nga me sëmë nuk i këshurnu me pi prej urinës e tyre dhe gjithashtu të të të urnante që me i pasëru enet, mila enet, pasi që të pinë. Argument tjetër është se për nga me rinës ka lejuar <coughs> që mu falënë <coughs> ahrin e deleve, po vendin ku qëndrojnë delet, mu falënët, e ka leju për nga me rinësëmë. Vëndi ahër i, dele, i deleve pra, Pa të të ratu ka me pasë jashqitje Ose urinë ose jashqitje të mëve argument, Argumentit tretë është Aja që e shuot e lëbaratul oslije Pra që në esensë në parim gjërat janë të pasër Pa pra në kërë dhe që pretendon Që një gjë është e pa pasër Atër do të mësijel argument Ka se origina, parimi është Që gjëdo gjë është e pasër Dhe i sa të janë argumente që të regon për pa pasër ti në soj Mirë po Në Përgjigjemi hadithit e ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, i cili tregon për ata dy persona që kanë qenë të varrosur, edhe pejgamberi ka kaluar fvarrët e tyre, varrrave të tyre, <coughs> edhe ka treguar që ata ajo duke u dënuar në varr. Edhe për njërin pëthyre ka thonë emma ahadu huma fa kana la yastatiru min al-bawl. Njëri prej tyre nuk është ruajtur prej urinës. Pa ka arët fjalla urinës këtonë në mënyën e shur, shu, shuar L. <coughs> që në gjuën arabe ose të regon lojnë, ose të regon aje që qëtë istekrak, pa që i përshin të gjitha lojt të urinës. Pa hojnë, pri kësoj të regohet që të gjitha lojt të urinës jënë të pa postërta. Një dhe, dhe është të thotë, <coughs> nëse pëjtë qështë si të përgjigjemi, së qëfar përgjigjët jepemi, Atheshet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa i ka ndaluar pastaj mufal në orën e devave. Kjo tregon se dohon ato të papastërta, ose urina e ashtitë atyre është e papastër. Sa so, i përket hadithit të Ibrahimosit për gjixa ndaj tij është se kur ka thonë për asom nuk është pastur, nuk është ruajtur prej urinës, për çellim është prej urinës së tij. Po ai që kur ka urinën nuk është truetur. Pra, nyj ashtu se që ka këtu el është ai njoona rombe tregon thonë është lel ahde dhihni për ato që ka qenë e njohur në mendjet e sahabeve kur i ka treguar pegamë i thosën. Edhe argument bëktor se në disa transmetime që shkonte Buhariu, pegamës ka thonë emme ahadu huma fa kana la yastabri'u min bawlihi, njëri prej tyre nuk është pruajtur prej urinës së tij. Prandaj kjo hadith është tekst i qartë që tregon se për qëllim është uri në ati dhe në basë këti duhet të interpretuot të shpjegot edhe transmitimi tjetër që e lezu më lartë Ndërsa za i bërket në daljesës që për nësëm e ka ndalu mu falë në ahrin e deve ose në vendin ku strehohen devet arsua pëse e ka ndalu nuk është pa pasëtërti atyre ga sësikur të këshin arsua pa pasëtërti atër nuk është posë dalim mes deleve dhe deveve mirë po dohon arsua është n Cella shtarsia për këto dijetar kanë dhënë mendime ndryshme. Disa kanë thonë është kjo thjesht është vendim, gjykim ose dispozitë çu shuat arabisht te abudi. Pra në formë që ka vënë në turr me cilën e urnoi me Allahun. Pra këto na ka leju, këto nuk na ka leju. Ne do han arsijen e ursinë den Allahun, ne adurojmë Allahun përmes kësaj. Pra qëllimi që është të abudi është nuk njihet, nuk dihet çela shtarsia. Pse ka leju në ahërin e deleve më fali dhe ju në ahërin e deveve Mirë për në jenë me turnun me përnu, me, me adhrua allonë në basë të urnavet e ti edhe gjithashtu urnavet për i gamiris e, Disa djetarë kanë thonë që arsia pse ka ndalu është se egzisten frika që njëri në se falet në ahërin e deveve Ato pas taj në, në, në dërko kër është këtë duke u falur ardh, me ardhë, do thonë me hyja të edhe Pastaj këti dohon me me, me shpërqendruar për namazet e tij. Po shkakse devet, siç dihet, kanë janë trup të madh. Por dallim pidhëleve, çka edhe nëse vin nuk e shpërqendrojnë për namaz. Edhe sa ja, dia tork kanë arsyeja është se devet janë krijuar prej shejtanëve, ç'është kaqën e disa hadithe saktë. Pra, qëllimi nuk është që e, baza ose lënda krijimi tyre janë shejtanët, ç'është mund të mos e kesh kuptuar. Hadithi mirë po, kuptimi i hadithit është se ato janë krijuar prej Celsius çu është kanë shejtanët, pra çara vesh thua shejtane. Pra Celsius çu është ju kriju është çu është të shejtanët është të devja, pra mosbindja e kështu marrat. ë don Celsius se ti parë që janë të shejtanët. Ngjajshëm sikur Allah u smadat që, çu ka thonë Allah për njeriu, qulikal pra, insanu min 'ajl, njeriu është krijuar për ngutis. Po pra, nuk është përselem që baza së lënda piku kriju njeriu është ngutia, mirpo Qëllimi është se kjo është natyra e njerëzit, paçi më xeni ngutshëm. Kjo është po është ajeti i surës Al-Baqara 287. Po ashtu sura An-Nisa ajeti 19 Allah thotë: "Vaqanul insanu agjula." Vërtet njeriu është i ngutshëm. Po ashtu ka edhe një hadith edhe pse është i dobët që pyqëmeri sa më thonë që mbi çdo gung të devës është një shejtan. Prandaj për kësaj pas tia dikti i bija që Do më hëngë të ahri i deve është edhe vend stre, pra strehe dhe shejtonve Ashtu si qka, pra nxon, që ka prakejnë për në gjonë në dalesë që musë mu falë në banjo Gase banjo do hëngë janë strehe shejtonve Nëse prapë dikush përë të thotë për jamirës nëso me kalijuar Me pi prej urinës e deve për shaktë e domës dëshmeris pra Për shaktë shërimi, domës dëshmeris dhe do mësë dëshmërit, se që parimin, reglen, domës, domës e din parimin regullën, do mësë dëshmërit e bënd të lejuara në gjërat të ndaluara. Përgjigja ndaj, ndaj kësoj piti është në disa pika. E para është se Allahu subhanët e Allah nuk e ka bërë shërimi në këti u meti që është ka unë hadisët sakta në gjërat që ja jo u ka ndalu. Por në gjërat që ja jo u ka ndalu nuk ka shërimë ka thon pejgamberi sa solum inallahu ellem yezhal shifaa'akum fima harrama aleikum allah nukja ka berr shërimin juve ne gjërat qe o ja ka ndaluar qe o ja ka haram siç ka thon imam ahmed pikë ka dy dorse pejgamberi sa solum çështa në fillim nuk i ka urnuar këta që mi la anët pasi që ti përdoren pasi që ti pimpi çumshë dorrin ose deveve allë soj për këtë anva nuk kanë ndonjë domoshtëshmëri çë mi la ato të papastruara ose e pa i la pas për durimit Dhe pika tret është regulli për gjithë shumë, që thuët la darurët e fideua, nuk ka do më zëshmëri sa i përket një kimit. Po kuptimi kësajna është që njëri e ka musimu shërua dhe pak të gjëra, ose mundet mi përdoj këtë gjëra mirë po edhe musë mu shërua, përja sa i smudja. Pasaj autori thotu e me një njëhi, edhe e, gjithashtu sperë ma e kashve që jo haët mishë është i pastrë. Po preksaj kuptojna Për të autorit, që fjala e autorit kuptonë se kafshët, domethësi o jo atë mishë kanë sperm, për çfarë e krijon. Është argument për aktor se Allahu subhanahu taala ka thënë surën Nuna ajetin 45, wallahu khalaqa kulla dabatin min ma. Allahu çdo kafshë ka krijuar prej ujit. Pra për qëllim është prej spermës. Pastaj në surën Embian ajetin 30 ka thënë moxhalna min elma'i kullu shay'in hayy an fela yu'minun. Prej ujit kemi gjall, praj, për çdo gjë të gjallë. Po prej ujit për qëllim është prej spermës. Tha ta nuk po besojnë ata Edhe të kuptohet përdej sa thejme që Orina dhe jashqit janë të pasër ta Atër edhe e, me thonë meniju Pra sperma është të pasër Kjo është ma parsore Nga se sperma është qështë thamë Baza origjina e kryimit të këtyre kashve Përndaj përdej sa tojnë të pasër ta Edhe e, sperma të të pasër Pasaj autore thod u e meniju lë edemi E pasër është edhe sperma e njëriut Pra sperma, se që dimë është a e që del Prej njëriut me epsh Pra uj i trash Allah së përshru në këtë mënyr në surën Mursalat A i të nizatë thot Alam nakhlukum mimma immehin A nuk i kyrua mjue për një uj i trash Po pra e trash është përshullim që nuk rjedh Për dalim për i ujit Normali e selin, në zakon shumë e selin rjedh Po pra është i lveshë shumë dhe rjedh Propekti u është krijuar njeriu. Edhe janë janë krijuar po bita e ademit është fjala. Por sa Ademi Alayhis salam si siç e dimë është krijuar prej dheu. Allah subhanahu wa taala këtu dyja ti përmen. Në shum ajet të pyetën ajetën e suren Mu'minun ajet 12 dhe 13 thotë Malakat khalaqna al-insane min sulalatin min tin. Vërtet njeriu ne krijuar prej palcës edhe jot, pra Ademi Alayhis salam. Thumma ja'alahu nutfatan fi qararin makin. Pastaj e bëm çaj tet një pik fare në një vend të sigurt, pra në mitrën e nanës pra për këti hui janë kryuar pejga mërtë, janë kryuar e viliatë njështë të dashër me shtë Allah si të dikund, pa besimtarët e vërtetë shëhidat, besimtarët e dëvatë shumë e kështë të mëratë pra ndaj, kur themi që pomeni është i pasër atër në marri në këti gjukime e povendimi, djetarë thojnë ose këta djetarë që e, e, e kanë këtë mendemi në diekin 3 rrugë e para është kjo që e thamë pra që Ose parimi që e tha ma lartë Që origina është se gjërat jënë të pasër ta Kurë dhe shë pretendon Për një gjë që është të pa pasër Do të mesjel argument Argumende i dytë është se Aishër Radiallana ha Ka tregu Që është transmitu të muslimi Që nëse meniju i pigameris Së mpërën roba ka qeni i thot Ajo vetëm e ka fërku Pa nuk e ka lo Nëse ka qeni njëm Pa i laksht A të re ka lo Sigur të kështjeni pa pasat e rëther nuk do të mjaftan të ajshë radiallana ha që vete me e fërku Nga se si që din përgameri sallallahu aleyhi wasallam Pa qëllim me e fërku pa uj është, vete me e gëry është, me e fërku pa uj Nga se përgameri sasom sa i përket gjakot të menstruasioneve Qësh e kemi përmenë më heret Kër e kanë pëjtë gratë për jam e sa më ka vërnu që spari me e gëry Pra me e fërku pa uj, pasaj me e fërku me, me gishtë të klagur, e pasaj, me pasaj i lejot më falj. Por patjetër pas gryrjes ose fërkimit duhet edhe me pasu larja nëse një gjësht e papastër. Për ndaj, sikur të kishen me një i papastër, edhepse është i thot, për jamerson patjetër e kishur nu që me e la me uj, edhe ja, nuk do të me afton të vetëm me e fërku. Por sikur se në gjaku i me sëratsume. Dhe argumenti i tret është që pri këti ujë Ose kjo është baza, origjina Për cilët janë kriju rabrit e pasër të sinësherë të Allahot Po pejpe i gamerve që thamalartë Si dikunve, pësimtarët dë vërtet Shehidave, pësimtarët dë vatshëm Prandaj nuk prana në urësi Allahot ala, Që baza dhe origjina e këtyre njerëzve me qenë papastërti Që ata mu kriju për i papastërtis Edhe të regohet Pra që një njëri ka kalu afër Dë personave dy djetarëve vërtet, cëllet kanë debatu rësësoj. Edhe ka pytë, qështë qështja ju e pëse po debatoni? Njani ka thonu po bind në po, po mundohna, po përpishëm që me e bindë këta që e originën e kitë pasër, e këtë po, po mundohet dhe po përpishët që mundë bindë mu që e originën e ti është pa pasërë ti. Pra njani ka bësë mendimin që është përpashër, tjetëri ka bësë mendimin që është i pasërë. Ëto para më në mekanimin Allah më shrohët në librin e tij Bedai Beda, ul Fawaid, që kosh në librat shumë i dobishëm, pa përmend debatën mes dy personave, që i kanë postu dy mendime ndryshme, ku pra, njëri ka ka pas mendimin që menia është e pastër, tjetri që është i papastër. Edhe për me lëzu këtë në debat është në vërtet e dobishme për nzoncin e dijes. Së i do të thot, nëse dikush në pyet, e thot pse nuk thuhet për menien, por për spermën që është e papastër, sigurisë të pricat tjera të njëriut që i qetë për i trupit pra si kërsa urina ja shqitja madhe e kështë mëra përgjigja është se nuk janë të gjithat të pricat që njëriut hështë për i trupit pa pasrëta sigur se pështyma pashto kelbazës e qyurat djerës e ati këtë ketujen të pasrëta po pa, nuk është do gjithë që delë për i njëriut si të pric për i trupit e ti me qene pa pasrë po pa, këja në log Argumenti dytë është se ka dalim mes urines edhe nevojës të trashe dhe mes këtyre dyave edhe menijut, pra spermes. Gase jashqitjet, pra janë të prisë që mbesin, beturina të prisë që mbesin prej ushimit edhe pisë. Edhe që që edhima to kanë pra erë të keshë e tronë, që njeri jo, do thonë, me natyren e ti e urrejnë edhe nuk e pëlqen atërë po ashtu edhe më i pa do të them vetëm i pa më shikun nuk e pëlqen edhe nuk e dëshiron. Por këtë arsye i një llogaritë janë të papostëta. Dërsa ai për kët mini, me njëot, kjo është e kundërt. Me njëu prashtajë thelbi ose më e mira që mbetet prej ushimit edhe pijes. Ose po edhe i ushimi edhe pija së pari shndrohen dhe kalojnë në gjak. Pastaj po për mësë që ti jon ku Allah subhanahu taala, do të thonë të mban në jetë kët trupin e njeriu pra e freskon të gjithë trupin e njëriut. Për këtë arsye, pra gjako, pra në një kohës shumë shkurëtër, pra e përshkun të gjithë trupin e njëriut. Pasa i kjo gjak, shëndrohet në meni, e cilje pasta i del, se si rezultate epshet, edhe për ti kriot njëriut. Pra qështë e dim. Pra dhe i ka dalim e styre dy e, të pricave. Pra edhe, edhe sa i bërket realitetit, ka dalim. Pra dalim është shumë i qartë. Pra ndaj nuk mundum q Tu mi bë, mi krasu me njëna të jetërën, ose dispozitat për njërën, mi, mi i thonë edhe për jetërën. Pa mi bë, në lojgji, dhe për jetërën. Ka se do thonë njëna të pris, që shë me niju në këtë rast, është të pris e mirë, e pasëtër, po që thamë është thelvi, e, që mbetit edhe ma e mire që mbetit për ushimit. Kurse tjetëra, është e pa pasëtër, pra e ndytë, edhe qysh sa është ka një të keqë të rënë edhe është e urryrë pa e papëlqyeshme për natyrën e njerëzit. Dhe kur autori po thotë dhe e, sperma e njerëzit është e pastër, pse ai kuptohet se sperma tjetër dhe gjërat e tjera përveç njerëzit është e papastër. Mirpo ky kuptim nuk nuk tregon për përgjegjësim. Por po pra, qëllimi është të që, Donc a kundeshton fjalën e autorit në të gjitha aspektet, në të gjitha e, format. Por pra, mundet më konë sakt në një prej këtyre formave, mirë po në format e tjera më më maktjen e pajtushmërisë. Prandaj bazoj sa në themi që me një u i, i tjerave, përveç njerëjot nëse është çështa më lart për një kohë që është e pastër, atë edhe edhe llogaritë që është e pastër. Po sigurisht se urina edhe bojgat që janë të pastërta dhe meniu i saj ka është e pastër. A nëse janë për një kafshë, nëse është meniu i një për një kafshë që është e papastër, paqë urina dhe bojga i saj llogaritë që është e papastër, atëherë edhe meniu i saj është i papastër. Argumentoj për këtë se përderisa urina dhe bojga është e papastër, atëra pa poster, atër, pra e njëjta për njëjta thotë edhe për meniu. Nga strategjia thar, pra, që të thon llogaritën që janë ete prica se betorina chimbesin. Mir, mir po ndesë dikur thot sa i përket njeriu urinë dhe jashtit i ati është e papastër, jashtit ja pra në mua trash. Atë let let tjetë kështu edhe për menin, që ajo ja tjetë e papastër. Përgjigja është se do na pamë që ka argumente që tregojnë se meniu i njeriu është i pastër, pra pa dallim pi tirve. Po ka argumente që tregojnë se është i pastër për dallim pi tir. Për këtë arsye në disa djetar ka thonë një gjë që është e pasër gjatjetës gjatjetës e ti logaritët e pasër dhe atërë edhe menu i, i, i asoj gjëj ose asoj kriesel është i pasër edhe nuk është e sakt pra që me bakja ose analogjim menu e njeriut pra me urinën edhe e jashqitjen e ti të madhe mirë po menu logaritet ose konsideruat që është samë sikur se djerësët apo pështyma e kështu më radhë pjegjera dhe tjera që dalin prej trupit Pasai, vaj... <coughs> me dhe tjera, që allo të njerëzit. Pastaj autori vazhdon me përmend edhe gjëra tjera, çfarë rritën pastra pe tiun është lagështia që del pe organet gjinitale të gruas. E për këto janë edhe tjera do të flasim në dersën e arsom Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn.